morgen og velkommen til dagens udgave af Jørgen Vestermorgen I dag skal vi høre om Sydbanks topchefskifte, der på sigt kan åbne op for en bankfusion. Vi tager også et hurtigt kig på SAS, hvor en afklaring om deres ejerskab kan være lige på trapperne. Men vi starter med historien om de glemte 2020 ejendomsvurderinger, der kan indløse knap 25.000 kroner i snit til en række danske boligejere. Du lytter til Jørgen Vestermorgenheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligvand. Lige nu er medierne fyldt med historier omkring de forløbige 2022-vurderinger, som skal bruges til at bestemme, hvad de danske boligejere skal betale i skat fra 1. januar 2024. Men faktisk er der også et andet kæmpe hængeparti angående ejendomsvurderingerne. Størstedelen af de danske boligejere mangler nemlig fortsat deres ejendomsvurdering for 2020. Og den er helt essentiel, da den skal bruges til at efterregulere den boligskat, som de danske boligejere har betalt fra 2011 til 2020. Og her kan de danske boligejere i snit se frem til at få 25.000 kroner tilbage. Henning Bøje Hansen, der er skattespecialist og chefkonsulent i BDO, forklarer. Det politiske forlig omkring de nye boligskatter er jo designet til, at alle skal være glade. Det betyder, at dem, der har betalt for meget i boligstad fra 2011 til 2020, skal have pengene tilbage, og dem, der har betalt for lidt, skal ikke opkræves noget. Han forklarer, at det seneste skøn lyder på, at der i alt skal betales 13,6 milliarder kroner tilbage i boligstadter, og indtil videre er 2,6 milliarder kroner blevet udbetalt. Dermed er der stadigvæk over 10 milliarder kroner, som mangler at finde vej til de retmæssige ejer. Du kan læse resten af artiklen på om 2020-vurderingerne på jørnvester.com.k. Når topchef i Sydbank, Karen Frøsi, til april næste år går på pension og erstattes af Markus Kombe, kan det på længere sigt en vej for en stor fusion i den danske banksektor. Nemlig mellem banken i Open og Span Nord i Aalborg. I første omgang er det nok et lige for, skriver Finans Manda, fordi Marklus Kompe formentlig har sikret sig, at han ikke som det første skal gøre sig selv arbejdsløs. Finanser tidligere beskrevet, at de to banker tilbage i 2019 holdt en møde på topplan om en sammenlægning. Dengang blev det dog ikke til noget. Ideen om en sammenlægning mellem Sydbank, som sidenhen er blevet meget mere profitabel og Spar Nord, vurderes dog stadig som god for aktionærerne. Lars Krul, som er bankekspert og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, siger til Finans. Det er hver især to gode banker, som kunne få noget godt ud af at gå sammen. Det er dog også interessant at følge nykredit, som lurer i kulissen og gerne vil hjælpe til med penge, hvis det bliver nødvendigt. En afklaring om ejerskabet i det kriseramte skandinaviske flyselskab SAS kan være lige på trapperne. SAS har i hvert fald indkaldt til et pressemøde tirsdag, hvor man vil opdatere på selskabets kapitalrejsningsproces. Pressemødet vil blive afholdt tirsdag kl. 18 på hovedkvarteret i Sverige. Meldingen kommer efter, at SAS-bestyrelsen var samlet i Stokholm mandag. Her har bestyrelsen ifølge flere medier skulle tage stilling til op til flere bud på det fremtidige ejerskab af SAS. SAS har længe været i krise, hvor blandt andet coronanødlukken og strækker har påvirket selskabet negativt. Det har også vist sig på børsen, hvor en SAS-aktie er faldet med over 96% de seneste 5 år. Det var de nyheder, jeg havde valgt til dig her til morgen. Husk, at du som altid kan følge nyhederne på jørenveste.dk hele dagen og lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.